Його Мері там сама. Маленька дівчинка, якою опікуються люди, відверто ворожі до неї. І якщо тільки Франциска забажає, вона стане зовсім беззахисною. Але з іншого боку... Брендон важко зітхнув і накрив обличчя зігнутою рукою. З іншого боку, хто знає, може Мері і сама не проти залицянь молодого короля... Він же не раз помічав, якою жвавою і кокетливою ставала вона у присутності Франциска. А тоді його з Мері пов'язувало їхнє кохання, їхня близькість. Брендон відчував, що має на неї право, наче був її чоловіком. Втім, у біблійному сенсі він і був її чоловіком, і відчував її повну і беззастережну відданість. Тепер же він, зганьблений в очах Мері, їй, напевно, все відомо про його стосунки з Жанною. Як вона сприйняла це? Чи не спонукало це її відгукнутися на залицяння Франциска? Що було між ними? Чому у Франциска так блищать очі, коли хтось при ньому згадує мері англійську? Брендон ревнував. Він знав, яка чуттєва і жадібна допестоща в мері Тюдор. Адже він сам розпалив у ній це полум'я – Франциск вже мав славу найкращого коханця при дворі. І знову Брендон відчував сум'яттє біль. А тут ще й наказ Генріха – довідатися, які плани в нового короля Франції щодо його сестри. Якщо Франциск так зволікає із вирішенням питання посагу, то чи немає в нього особистого інтересу до мері? Звичайно, він одружений – і Клодія чекає на дитину. Але в неї слабке здоров'я, кажуть, що вагітність вона переносить вкрай важко. А смерть жінки під час пологів – не найнесподіваніша річ на світі. Хто знає, чи не побажає тоді Франциск знову вдягти корону Франції на гарненьку голівку мері англійської? «Чи противитиметься вона цьому?» – запитував себе Брендон. «Зрештою, навіщо йому?» Так гристи себе. Мері для нього втрачено в будь-якому разі. Не Франциск, то Карл Габсбург. Не Карл Габсбург, то імператор Максиміліан. Мері завжди була недосяжною для нього. А він просто дурень, який не може змусити себе не думати про неї. Просто дурень, який так тужить, так хвилюється. Схоже, він не помітив, коли заснув. Прокинувся Чарльз від того, що Гемфрі сильно тряс його за плече. «Мілорде, прокиньтесь! Вислухайте мене, мілорде!» Брендон проти очі. Свічка з поділом на години майже догоріла. Розплавлений віск уже підходив до поділки 12. Незабаром північ. Звідкись, як і раніше, долинали звуки хвацької музики. «Мілорде, мені потрібно вам дещо повідомити». Схвильовано вимовив Гемфрі. «І чому цей безтурботний жартівник так нервується?» Брендон подивився на нього зацікавлено. «Я слухаю. До вас прибула черниця. Господи, що я кажу? Послушниця. О, ні, це Джейн Попінкорд, та сама, якою цікавився Боб Пейкок, і вона в водіці послушниці ордена Бернандинок. Але не це головне. Вона прибула до вас таємно і дуже спішно». Бачили б ви її, вся брудна, розпатлана, каже, що їхала вверх і загнала коня. Та й сама вона на силу тримається на ногах. Джейн благає мене провести її до вас і стверджує, що в неї справа, з якою не можна зволікати, хоча я й сам це зрозумів. Навіщо б інакше чепоруха Джейн довела себе до такого стану? Безперечно, щось сталося. Його хвилювання передалося і Брендону. Несподівана поява Джейн була незвичайною. Коли ж він побачив її, то почав нервуватися ще більше. Джейн дуже втомилася. Вона заснула, сидячи в кріслі, не почувши навіть, як вони війшли. Виглядала вона і справді дивно. Поділ сукні, розірваний у двох місцях, червики, плащ, навіть пояс були заляпані брудом. Зазвичай кокетливо вкладене волосся зараз розпатлалося і аби як звисало вздовж блідих, Теж брудних щік. Від одягу тхнули кінським потом. Плащ був в рудих плямах піни. Брендон здивовано перезирнувся з Гемфрі. Той, немов зрозумівши запитання, кивнув. Її кінь упав за кілька льє від міста. Решту шляху вона здолала пішки. Ахм, уночі одна. Слуги в Компаньєнському палаці прийняли її за старчиху і не впускали. На щастя, я виходив побалакати з одним приятелем з почту Серебоньве, і вона покликала мене на Сакфолкширському діалекті. Знаєте, коли вас у Франції хтось кличе мовою батьківщини, словом я вийшов і спочатку вухом своїм не повірив, коли вона назвала себе. Від отоми Джейн ледь не плакала і все молила привести її до вас. Ну я й привів через чорний хід. Через головний мене з нею не пропустили б. А так ніхто й не помітив. Ти диви, заснула. А до цього квапила мене ледь не вдарила, коли я сам почав розпитувати її. Схоже, йдеться про щось надзвичайно важливе. Брендон сам розумів, що Джейн ні сіло, ні впало не зважилася б уночі на таку подорож, довівши себе до цілковитої знемоги. Він обережно поторсив її за плече, назвавши на ім'я. Дівчина здригнулася, одразу прокинувшись. Першою миттє вона дивилася на нього, не впізнаючи, а потім, підскочивши, заторохтіла, що їй треба повідомити йому щось важливе і таємне, обережно кидаючи погляди на Гемфрі. Той відчув себе ображеним і стояв з незалежним виглядом, схрестивши руки на грудях. Хіба він її не друг? Хіба не він привів її? Але зброєносець змушений був підкоритися, коли Брендон попросив залишити їх наодинці. Ну, міс Попінкорт, хм, не знаю, чи маю право я так вас називати тепер, коли ви вирішили піти в монастир. Та в будь-якому разі я до ваших послуг. Мілорде де Сафолк, заради всього святого допоможіть мері. Знаю лихо. «Вона вагітна. Від вас, сер. Кілька болісних хвилин він не міг усвідомити змісту її слів. А потім усе зрозумів і завмер. Так жахливо він не почувався ще жодного разу в житті. Очі його ніби втратили силу бачити, вся кров прилила до серця, а тіло стало холодним, як у мерця. Поступово він почав приходити до тями, розрізнивши схвильоване обличчя Джейн. «Сер, заради Бога, вона ж сподівається на вас, вона послала мене до вас! Що я можу? Я не здатен допомогти!» вичавив він із себе.